Симпатичний погляд не треба плутати з приємним, очі з розширеними повіками і трохи піднятими бровами, блискучими опуклими очними яблуками. Парасимпатичний. Повіки трохи спущені, брови розслаблені, зіниці вузькі, очі осоловілі з поволокою. Поглядознавцю-початківцю важливо добре засвоїти, що в міміці і жестикуляції є два рівні: довільний і мимовільний. Довільний мімічний жест приміром підморгування. Мимовільний гримаса плачу. Довільні вирази засвоюються з раннього дитинства шляхом наслідування. Звичайно, вони такою мірою закріплюються, що здаються природженими, а природжені, принаймні частково, піддаються свідомому керуванню. Більшість жестів напівдовільні, напівмимовільні, як, скажімо, насуплювання. Звідси труднощі в розумінні міміки представниками взаємовіддалених культур. У деяких індіанських племен з дитинства виробляється маскоподібна мімічна незворушність. У японця важко побачити мимовільну міміку під ритуальною посмішкою. Китайці, дивлячись на європейських туристів, дивуються, чому ті весь час сердяться. Так вони тлумачили європейський жест здивування. Що природніше – піднімати брови, сердячись чи дивуючись. І все ж, хоч як складно вирізняти ці рівні, іноді це буває необхідно. Посмішка тільки тоді справляє враження посмішки, коли скорочується нижня частина колового м'яза повіки. Старі фізіономісти називали його то м'язом привітності, то м'язом щирості. Цей м'яз, точніше, частина м'яза, скорочується мимовільно. Ось чому посмішка на замовлення вдається так рідко. Верхню частину того самого м'яза можна було б, мабуть, назвати м'язом тверезості. При відомому його розслабленні людину не пускають у метро, навіть якщо її стан не супроводжується розладом ходи. Ці спостереження варто брати до уваги. Та систематизація поглядів з точки зору м'язових скорочень заняття так само стомливе і безперспективне, як опис бетховенських сонат через послідовність акустичних хвиль. Для чого, коли у нас є апарат синтетичної емоційної оцінки? Мимовільна підсвідома мімічна передача читається так само мимовільно і підсвідомо. І в момент, коли ми мовимо у тебе сьогодні сумні очі наша свідомість привласнює нагромаджений мільйонами років набуток еволюції. Погляд у ніщо. Тепер певно. Стало дещо зрозуміліше, звідки виникають ці дивні відчуття. Чому такий обтяжливий, такий незручний, чужий, невідривний погляд? Чому він відчувається навіть спиною? Чому викликає здивування, неприязнь, роздратування? Чого вирячився? Чому під поглядом буває так незатишно і хочеться сховатися, ніби вас проймають наскрізь? Звичайно, очі, зустрівшися за якоюсь негласною миттєвою умовою, поспішають розійтися, затриматися трохи, ще трішечки і в різнобіч. У справах, по крамницях, на стелю. Люди найчастіше уникають дивитися одне в одному вічі. Почасти ймовірно тому, що довго затримувати погляд взагалі важко, а почасте можливо, що за старезними законами спілкування, які колись були панівними у наших пращурів. Є люди, котрі ніколи не дивляться у вічі ви просто не знаєте, які в них очі так старано вони їх ховають. Не поспішайте думати, що у такої людини нечисте сумління або вона боязка.